Qul siru fil ardi thumma andhuru kayfa kana aqibatu al mukaththibeen qul tembeyeni kisha mtazame ulikuaje mwisho wa wanaokanusha ulilma ma fi samawati wal ardi kulli lillah kataba ala nafsihi ar la yajma'an nakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun sema ni vya nani vilio katika mbingu na katika ardhi sema ni vya mwezi Mungu yeye amejalazimisha nafsi yake kurehemu hakika atakukusanyeni siku ya kiyama isiyo na shaka wale wa wenyewe hawaamini walahuma sakana fi llayli wa naha wa huwa as-sami'u al-alim viliotulia usiku na mchana لاينديه ومنเยkusikia na mwenye kujua قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكون من المشركين سما yeah. Nimchukue rafiki mlinzi asiyekuwa mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi naye ndiye wala walhalishwi Sema mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye kusilimu, na wala kabisa usiwe miongoni mwashirikina Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim Sema mimi naogopa adhabu ya yes, kubwa hiyo ikiwa ni ta mola wangu mlezi na yufrafu anhu yawma idhin faqad rahimahu siku hiyo yule atakayeepushwa nayo adhabu hiyo atakuwa Mwenyezi Mungu amemrehemu na huko ndiko kufuzu kulio wazi wa in yamsas kallahu bidurrin fala kaashifa lahu illaahu wa in yamsaka bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir na ikiwa mwenyezi Mungu akikugusisha madhara basi hapana kukuondolea hayo ila yeye na ikiwa akikugusisha khair basi yeye ndiye mwenye uweza wa kila kitu wa huwa alqahir faouqa ibadihi wa huwa alhakimul khabir la ndiye mwenye nguvu juu ya waja wako na ndiye mwenye hikma na mwenye khabari zote qul ayyu shay'in akbar shahadahu qulilla shahidun bayni wa bainakum و اوحي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ا انكم أن تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء a tushirikun sema kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa sema Mwenyezi Mungu yeye ndiye shahidi baina yangu na nyinyi na nimefunuliwa kurani hii ilikwayo ni kuonyeni nyinyi na kila inayomfikia atikweli nyinyi mnashuhudia kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wapo miungu wengine sema mimi si hayo sema Hakika yeye ni Mungu mmoja tu nami ni mbali nampao washirikisha Alladhina ataynaahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Wale walatuluuha kitabu haya kama wanawajua watoto wao wale waliozihasiri nafsi zao hawamini Allahu Akbar, Allahu Akbar. la ilaha illa Allah Ewe Nabii waambie hawa makafiri nendeni pande zote duniani Mzingatie vipi maangamio yaliyokuwa mwisho wa wanaowakanusha mitume wao. Uzingatie ni viema mwisho huu na hatima hiyo. Ewe nabii, waambie hao wapinzani, nani mmiliki mbingu na ardhi na vilio ndani yao? Wakiemewa, wape jawabu ambayo hakuna nyingine, nayo na ni hakika mwenye kuvimiliki vyote hivyo ni Mwenyezi Mungu pekee yake, wala hana mshirika. Na Yeye amewajibishia mwenyewe rehema kuwarehemu waja wake. Kwa hivyo, hawafanyii haraka kuadhibu na anakubali toba yao. Hakika, atakukusanyeni siku ya kiyaa ambayo haina shaka, waliozipoteza nafsi zao na wakazipelekea kwenye adhabu katika siku hii. Ni wale ambao hawamsaliki Mwenyezi Mungu wala siku ya hisabu. Ni vya Mwenyezi Mungu vya kila zama, kama ilivyokuwa vyake vyakila pahala. Na e ndiye mwenye kusikia kila la kusikiwa na mwenye kujua kila la kujuhulikana Sema ewe nabii mimi simfanyie yote kuwa ni Mungu na msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah tu Yeye peke yake ndiye aliyeziumba tangu mwanzo mbingu na ardhi kwa nidhamu isiyokuwa na kiigizo kilichotangulia Na yeye ndiye mwenye kuwaruzuku chakula waja wake wala yeye hahitaji kwao chakula Sema Hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha niwe wa mwanzo wa kusilimu na amenikataza kumshirikisha yeye na yeyote mwingine katika kumwabudu Sema mimi naogopa nikenda kinyume na amri ya Muola mlezi wangu na nikamuasi nisije nikapata adhabu ya hiyo siku ya shida Mwenye kuepushwa adhabu hii siku ya kiyama basi Mwenyezi Mungu amemrehemu na huko ndiko kufuzu kuliko thibiti wazi Mwenyezi Mungu Akikupatiliza kwa ovu basi hapana wakuliondoa wa hilo ila yeye mwenyewe na akikupaheri basi hapana awezae kuirudisha fadhila yake kwani yeye ni muweza wa kila kitu yeye ndiye mwenye kushinda kwa uwezo wake aliyejuu juu ya waja wake aliesifika kwa hikma katika kila alifanyalo mwenye kuvizunguka kwa ujuzi wake vinavonekana na vinavyofichikana ewe nabii Waambie hao wanokukanyusha na wanaotaka ushahidi wa utume wako kitu gani chenye ushahidi mkubwa na chenye kustahiki kusadikishwa kuliko vyote kisha uwaambie hakika Mwenyezi Mungu ndiye shahidi mkubwa kushinda wote wa kushuhudia baina yangu na nyinyi katika ukweli wa haya ninayokuleteneni na yeye ndiye aliyetiremshahi Qur'an ili iwe ni hoja ya ukweli wangu Nipatie kukuhadharisheni nyinyi na kila itakayomfikia habari yake. Nayo na ni hoja ya kukata inayoshuhudia ukweli wangu kwa nyinyi hamwezi kuleta mfano wake. Waulize, "Hivyo nyinyi mnaitakidi kuwa Mwenyezi Mungu ana miungu wengine?" Kisha uambie, "Mimi si hayo wala sisemi hivyo wala sikubaliani kwa hayo. Hapana shaka wa kuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja." Na mimi ni mbali kabisa na hayo masanamu mnayomshirikisha naye. Tulioapa vitabu vya mbinguni, mayahudi na Wakristo wanamjua vyema Muhammad na ukweli wa utume wake kutokana na hivyo vitabu vyao vya Biblia, kama wanavyowajua watoto wao waliozipoteza nafsi zao hawakubali yale waloyajua. Kwa hivyo hao hawaamini.